Vasárnap délelőtt Sándor Kribble rendelkezésére állt, aki bejelentette a grófnak, hogy felmegy autóval a Notre Dame de Garde templomba ájtatatoskodni, ahogy minden verseny előtt szokta. Közel a kertajtóhoz állt a társaság, köztük Trimócki is. Mikor meglátta kribbül beszállni az autóba, ötletszerűen azt mondta. Már másodszor vagyok Marseille-ben, és még nem láttam ezt a nevezetes templomot. Menj fel te is a misére, ajánlotta bólogatva a gróf. Trimócinak tetszett az ötlet, és beült kribül mellé, de olyan hanyagul, annyira rá se nézve, mintha a zsoké egyáltalán nem lenne az autóban. Felfelé haladtak a Forti karnish hegyre kúszó hatalmas citadella falai mentén. Egyenletesen futottak fel a Serpentin úton. Végde Trimóci magyarul megszólalt. Frick azt mondta, hogy megállapodott magával. A zsoké bólintott, majd Trimóci folytatta. Öt millió frankot kap. Szünet után még hozzátette. Vissza tudja tartani a Deleit úgy, hogy ne vegyék észre? Nem. Rövid válaszokat adott, és nem nézett Rimócira. Hogy csinálták Párizsban? Letréningeztem a lovat. Erre már nincs idő. Nyugodtan beszéltek a francia sofőr mögött. Hát akkor hogy csinálná? kérdezte Trimóci. Bukni kell. Vagy kidörzsölöm magam a korlátnál, vagy átbukom a fején. Nagyon veszélyes. Ne vitatkozzunk, hat milliót kap. Sándor hűlni érezte a vérét. Lassan döcögtek, mert alig adott gázt a motornak, hogy minden szót halljon. Trimóci beszélt. Ha közölni akar valamit, hívjon fel nizza telefonon, telefonon. szó, Magyaróvár. Sándor úgy érezte, hogy kanyarintani kellene egyet a kormányon, és akkor ezek vele együtt szép évben odazuhannának valahová, ahol a távoli mélységekben Marszely kikötő panorámája látszik beláthatatlan hajó De nem tette. Szépen felvitte őket a hegyre, amely, mintha krétából lenne, fehér és kopár sziklákból állott. Csúcson emelkedett a templom, a Notre-Dame de Garde, amelynek tornya felett óriási aranyozott madonna szobor van, kardjaiban a gyermek Jézussal. Trimóci alig időzött a templomban néhány percet, aztán kijött, megállt az autó mellett és cigarettára gyújtott. Hirtelen oldalt nézett, és nyilván nagyon imponálva magának a leereszkedő gesztussal, megkínálta a cigarettával a sofőrt. Mennyit futott ez a kocsi, ami óta vették? kérdezte csak éppen, hogy közömbös szavakkal vezesse le belső feszültségét. Sándor szolgálatkészen megnézte az óvális lapot az indító mellett. 75 ezer kilométert. És ki lehet a számolni hozzávetőleg, hogy mennyire képes még? Hozzávetőleges számítások vannak, de szerintem, amit az ember előre kiszámít, az sohasem megy pontosan végbe. Trimóci egy pillanatig merően nézte a sofőrt, de az közömbösen, üres tekintettel fújta a füstöt. Egy vékony szabú, finom harang csendült meg, és kórus áradata özönlött ki a templomból.